Kapitola osmá Birmingham byl další velké město na sever od Montgomery. Chvíli trvalo, než jsme k němu dodávkou projeli všemi těmi záterasy, co vyrostly po konzertě. Grétchen tak měla příležitost obcházet mezi sedadly a nanášet na všechna možná zranění páchnoucí olej na té masti. Sakra mejo, autobus vypouchnul. Jo, slyšel si dobře. Vybouchnul, oznamoval Dolíova vypůjčeného mobilu trochu otřesený mož. Chtěl zavolat kapele, aby věděli, že žije. Ne, nevím, co se děje. Atlanta, do hezlu, hádám, že to budeme muset odpískat. Co myslíš? Protože náš autobus vybouchnul. Mož smutně zavrtěl hlavou. No dobře, jak chceš, zavolám ti hned, jak to půjde. Bratr vrátil vypůjčený telefon a praštil čelem do okna. Jo, podobné noci už jsem zažil. Mošovi nebylo dvakrát do řeči, vypadal hluboce pohroužený do svých myšlenek. Dokonce ani nekomentoval, když mu Grétchen naškrábance na rukou a obličej nanesla mast zbylinek a mrtvých veverek. Napadlo mě, že bych ho vzal do skutečné nemocnice, ale se mnou bude ve větším bezpečí, než kdyby se potuloval tam venku, sám a s na zádech. Nejhorší zranění v naší skupině utrpěl Edward. By ho sejmola pořádně. Ležel na zádech a Gretchen nás informovala, že bude v pořádku. Orci měli tuhý kořínek. Rozbitá okna hovoru neprospívala, ale proud vzduchu alespoň odnášel nesnesitelné výpary benzínu, kterým se měl nasáklé boty. Grant jel na sedadle spolujezdce, v klíně mu ležela automatická brakovnice FN12. Stále jsme nevěděli, kolik informací o nás dočasnost získala, ale právě teď jsme byli relativně malá a zranitelná jednotka, a museli jsme se spolehnout jen sami na sebe. Lee ze mě tahal detaily o oni, zatímco Gretchen mi pastou zavírala 3 centimetrový šrám na hlavě. Díky magickému vyléčení v jeskyních de sojasem o spoustu jizev přišel, ale bez problémů jsem si opatřoval nové. Lý pumpoval pěstí do vzduchu, když jsem mu vyprávěl detaily o konci síly a násilí. Ano, vykřikl knihovník. Hlína, výbuchy duchové, no to je vyloženě učebnicový příklad. Byli to obří oživlí nádoby na duše. Měl jsem pravdu, určitě to byly oni, nehmotní duchové, co žijí uvnitř vytvořenýho těla. Tohle je skvělý. Přes Sedanlo se na mě podíval. Podle všeho jsem se musel tvářit nechápavě. Tobě to nedochází? Ehm, ne. Dívej se na cestu, dneska už jsem zažil dvě bouračky. Nenutně k ubohým poznámkách o Aziatech za volantem. Ale no tak, co pak řídím camry s obřími kředýlky? Lý se otočil zpátky. Fonasel vyplácí za zlobra jen asi dvacet táců, záleží na druhu. Jsou velký, ale nic extra. Odměna za oni je ve stovkách tisíc. Gren se při těch slovech napřímil. Všichni jste to viděli. Tu purpurova jsem dostal já. Tím pádem jsem hlavní příjemce, prohlásil na foukaně. V LM se o odměnu dělila celá společnost, ale tým, nebo jako v tomhle případě jeden člověk, který odvedl nejvíc práce, dostal největší díl. A když si pomyslím, že mě Erl nechal cvičit na nováčky, zatímco on sám marnil čas s ubohým trolem. O kolika stovkách tisíc se tu bavíme, na to se budu muset podívat. Oni už dlouho nikdo nedostal. Lý se prakticky zahyhněl. Když došlo na monstropis, choval se jako trouba. A to nejlepší část? Federálové usmažili toho velkého, ale zástupci vlády podle zákona z Fonasilu čerpat nesmějí. To jako fakt? Agenti z Fonasilu nevybírají? Zeptal se nevěřícně Grant. To je... To je na palici. No, je dobře, že nejsem federál. Ráno vyplníme papíry na asistenci u toho červenýho. Kdysi býval zlatým chlapcem LM, ale odešel s hanbou. Byl tu pár dní a hned velký zabití, tomu reputaci trochu napraví. Kdybychom neodlákali jeho pozornost, nikdy by ho nedostali. <laughs> Tohle majer se pěkně nasere, ale to je jenom dobře. Lee Grantovi nastavil pěst. Ten se na ní nejistě podíval a pak mu do ní ťoknul. do záznamu, být cílem číslo jedna božský interdimenzionální potvory stojí vážně za Ale jsem rád, že obchodu to svědčí, dodal jsem. Dost, promluvil konečně mož. Už mám těch kravin plných zuby. Fonasil, zlobři, oni. Co jste byli, děsa krasáč? trhnul palcem dozadu, kde tiše seděli orkové. Co jsou sakra, zač oni? Otočil se ke mně a bodnul mě obvinujícím prstem do hrudního plátu. A ty? Ty mi dlužíš vysvětlení, nebo hned zastav a nech mě vystoupit. Podíval jsem se z okna. Venkovská krajina uprostřed noci. Tohle není nejlepší místo na stopování. brácho. Přísahám, že tě zvláčím do kulatý krychlé. Vyhrožoval mož. No, je to dlouhý příběh. Chci krátkou verzi. No, monstra jsou skutečný. Jejich zabíjením vyděláváme spoustu peněz. Ozval se lí. Teme jsem se neptal. Já se ptal svého pitomého bratra, který asi nebude normální účetní. Štouchnul mi do zbroje. Chci odpovědi. <laughs> krátkou verzi. Mož na mě vrhl nebezpečný pohled. Udělej to pro mě. No, když to tak chtěl. Dobře, pamatuješ, jak se loni z mýho šéfa v účtárně vyklubal sériovej vrah? Léž, byl to byl kodlak. Pamatuješ, jak jsme se posledně bavili a já ti pověděl o svý nový práci v účtárně? Léž, jsem u lovců monster. Tihle chlapi jsou něco jako moji spolupracovníci. Mávnul jsem ke Grantovi a Líovi, pak jsem palcem ukázal dozadu. Ta partička vzadu jsou orci, ale to je v pohodě, jsou na naší straně. Ten svalovec, co se nechal zabít na nadjezdu, to byl můj bodyguard, co mi ho přidělila tajná vládní agentura, která monstra před veřejností tají. Ty věci na koncertě byly mytologický potvory, který si najal kult mrtvých, co mě chce obětovat obřímu vesmírnému měkýši, protože si myslí, že jsem ho loni v létě do oka atomovkou. Další otázky. Mož na mě zíral. Ty se byl vždycky kretén. Připravený na delší verzi? Řekl jsem mu toho tolik, kolik jen šlo. Než nás GPS zavedlo na místo, které Leovi označil Herbincher. Byla to stará, ošuntělá a trochu děsivá čtvrt na severozápadě Birminghamu. Zajeli jsme do úzké uličky. Nalevo jsme měli řadu širokých, granatých budov z červených cihel. Všechny byly stejné a podobně esteticky odpudivé se zamřížovanými okny a zahnědlou trávou pokolena na neudržovaných dvorcích. – Tak co si o to myslíš? – zeptal jsem se bratra. – Jsme v pohodě. Mož se tahal za kozí bratku, posledních pár minut se těše díval z okna. Obrátil ke mně obličej. Stále vypadal nevěřícně, ale snášel to dobře. – Proč se mi to neřekl už dřív? – Popravdě řečeno chtěl jsem. Pokrčil jsem rameny. – Kdybys neviděl to, co svěděl viděl dneska večer, věřil bys mi? – Ne – Poradil bych ti, ať už to nehulíš. Ale teď? Těžko se s tebou budu hádat po tom, co jsem dneska viděl. Když jsem se přidal k lovcům monster, Herbinger mi řekl, že největší zbraní lovců je pružné myšlení. Jejich schopnost přijmout realitu, a tě sebe víc šílená a vypořádat se s ní. Já se stal docela dobrým lovcem a soudě podle bratrové reakce jsme měli pružné myšlení v rodině. Hensli vypadalo jako drsné místo. V tuhle pozdní hodinu byly ulice většinou opuštěné, ale tu a tam na rozích pod lampami v hloučcích postávala místní omladina. Podezřívavě si nás prohlíželi, když jsme projížděli kolem, nepoznávali v nás obvyklé zákazníky. Přátelský místo, poznamenal Grant a pevněji se sevřel brokovnici. Tohle rozhodně nebylo auto, které by se vyplatilo přepadnout. O co pak, chlapec z lepší společnosti nikdy nezavítal do sousedství, zeptal jsem se sarkasticky. Já s mošem jsme na podobném místě vyrostli, je to tak, bracho. Mož povytáhl obočí. My vyrůstali na předměstí, ale rychle se chytil a hrál to se mnou. Sakrajo, bylo to vyložený geto, hned za kontném. Kšeftovali jsme z kvéry, hustý, tak nějak. Dělat pasáka není žádná sranda, dodal smrtelně vážně mož. Grant zavrtěl hlavou, znovu si potvrdil své špatné mínění o mě. Lý zadržoval smích, hned poznal, že si z něj děláme srandu. Počítačový hlas GPS nám řekl, ať odbočíme a pokračujeme pod železničními kolejemi do ještě starší části města. Lý musel dopnout na brzdy, aby nerozmáznul odrbaného psa Čau Čau, který se před námi přihlouple motal po ulici. Na pravé straně ulice stály malé damky s mrňavými dvorky. Dům na udané adrese byl jediný, kde se svítilo. Na příjezdové cestě parkovalo auto LM a další stálo na ulici. Postavili jsme to za ně a vystoupili. Z oplocaného zadního dvorku jsem slyšel hluboké psí štěkání. Kromě něj vypadala ulice nepřirozeně klidně. Na všech dvorcích se válely odpadky a rozbité flašky, trávníky do jednoho pomřeli. V ulici jsem viděl spoustu vymlácených oken. Vypadalo to, že okolní budovy jsou dlouho opuštěné a výjimkou je tenhle jediný dům. Bylo příjemné protáhnout si nohy. V dálce jsem slyšel několik výstřelů. – Ovené! – vykřikla Julie, která vystoupila z dalšího auta LM. Přiběhla ke mně a sevřela mě v obětí. Za ní vystupovali lovci z esmeraldina týmu. Pevně se mě držela, když se mí políbil na čelo, skoro jako by se mě bála pustit. Jsem ráda, že jsi v pořádku. O nic nešlo, řekl jsem skromně. Mož si odkašlal. Julie, tohle je... Davide, řekla Julie, pustila mě a popadla muše za ruku. Byla skoro stejně vysoká jako on. Hodně jsem o tobě slyšela. Mož vypadal překvapeně. V prvé řadě kvůli tomu, že znala jeho pravé jméno a pak tu byl její silný stisk. Já na něj při našem prvním setkání reagoval podobně. Ty musíš být, Julie. Víš, jeden čas jsem chodil z mys červenec, ale ty jsi mnohem hezčí. Julie zaváhala, nebyla se jistá, jak má ten kompliment přijmout. Nekeca, dodal jsem s povzdechem. Můj bratr chodil s dívkami z titulních stránek, supermodelkami a známými herečkami. Zatímco já se v přítomnosti žen měnil v úplného idiota, mož byl stělesněná elegance. Mož se zazubil. <laughs> Zet na tebe pěl samou chválu. To se vsadím, je to učiněný básník. S jeho rodinou se chci setkat celou věčnost. Musíme toho tolik probrat, ale nejdřív škubla hlavou k domu. Ouvene, Erl čeká vevnitř. Co je to za místo? No, nevím. Neřekl mi to, byl neoblomnej, jen ty a... Od mlka naznačovala, že další část se mi nebude líbit. Musíš tu nechat všechny zbraně. V obraně zvedla ruce. Jo, jo, já vím. Bylo mu jasný, že budeš vyšilovat, ale řekl, že je bys urazit nechtěl. Je? Hm, co teď? Zasténal jsem. Principu jsem nesnášel být neozbrojený, zvlášť po posledním týdnu, ale Erlovi jsem věřil. Sundal jsem anihilátora z ramene. O, dobře, kompletní odzbrojení zabralo skoro minutu. Připojil se k nám Skypy. Jednou se podíval na světlo v domě, pak zasmušile zavrtěl hlavou. Problémy, zamumlal, než odešel. Pod oranžovým světlem po uliční lampy vypadal mož trochu nesvůj, že by tu měl zůstat s bandou těžce ozbrojených cizinců. Chytil mě za ruku a přitáhl si mě blíž. Co to děláš? Jen klid, chlapé. Julie ti to navíc dokáže všechno vysvětlit líp než já. Jo, ohledně toho sice si tvrdil, že je to kočka, ale páni! Hvízdl. Jak se sakra může někomu jako je ona líbit někdo jako si ty? Moje okouzlující osobnost. Setřásl jsem jeho ruku. A teď se klid, nebo ti za to jednu natáhnu. Za minutku jsem zpátky. Jen klid. O chvíli později jsem stál v pletivové dopasu vysoké brance před plotem. Byla tu plastová cedule s nakresleným pitbulem a varování před psem. Zvedl jsem závoru a vstoupil na cestu. Nepřiběhlo nic, co by mě chtělo pokousat. Na tomhle dvorku žádný bordel nebyl, ale tráva tu byla stejně hnědá a mrtvá jako celé sousedství. Pouliční lampy blokovaly přerostlé stromy, většina dvorku tonula ve stínech. V uschlém záhonu tu stál jeden z těch laciných zahradních trpaslíků, ale jinak nic nenaznačovalo, co za člověka uvnitř bydlí. Světlo přicházelo oknem, ale rolety byly zatažené, nic jsem vevnitř neviděl. Měl jsem z toho místa špatný pocit. Vyšel jsem na verandu a chystal se zazvonit, když mě zarazil záblesk světla z květinového záhonu. Podíval jsem se dolů a zjistil, že to byl oranžový popel na konci tlustého doutníku. Zahradní ozdoba vrátila zapalovač do modré košile oklepala si popel z bílého plnovousu a otočila ke mně hlavu. Spod špičaté červené čapky na mě zírala malá očka. Nejistě jsem se zastavil. Ahoj. já co tak čumíš? Vyjal na mě pidi mužík. Máš nějaký problém? Ne. To máš se štěstí, ty buznal A teď radši padej z mojí terasy. Procedil kolem masivního doutníku. Byl stěží půl metru vysoký, když nepočítám čapku, ale jeho vystupování naznačovalo, že s ním není radno si zahrávat. Lovci si myslí, že jsou tvrdáci. Chovaj se, jako by tamu tady šéfovali, co? Zazvoní na ten zvonek a vzbudíš mamču, a mamču by vzbudit nechtěl. Vytáhl si košili odhalil pažbu malé pistole zastrčené za opaskem. Slyšel jsi mě, dlouhá ne... O hej, já o potíže nestojím. To máš recht, že o ně nestojíš. Já z lovců vítr nemám. Zavrčel přes Doutník drobnou ruku položenou na pistoli. Tak se hni. Sestoupil jsem z terasy, ruce jsem na obranu držel před sebou. Tohle bylo divné setkání, dokonce i podle mých značně tolerantních standardů. Hledám Erla Herbiče. Tvojí bas je vzadu s mýma kámošema. Dlužíme mu laskavost, což je taky jediný důvod, proč ti nevylezu na palici a neukážu tvým lidem, co je vevnitř. Jsem závislej na zabíjení, tak mě moc nepotoušej. Chápu, řekl jsem, pomalu natáhl jeden prsta, ukázal k zadnímu dvorku. Já jen půjdu. paslík pustil pistoli a stáhnul si košili. Vyfoukl hustý oblak kouře. Takže máme jasno. Pojď za mnou, Vojbas by se asi nasral, kdyby tě náš hafík sežral, jestli víš, co ti myslím. Hm, jasně. Pedičvík se vykračoval kolem domu a já ho poslušně následoval. Sledoval jsem mračno kouře. Branka na zadní dvorek byla vyšší. Strčil jsem do ní a šel dál. Tam vzadu se nacházel i zdroj štěkání. Zadní dvorek byl ještě víc holý než přední. Od domu ke kotci se táhl dlouhý ocelový kabel, uprostřed se na něm houpal těžký řetěz. Právě teď ale k psímu výběhu žádné zvíře přivázané nebylo. Tráva pod ní byla udupaná, zbyla tu jen tvrdá hlína. Štěkot zesílil a něco těžkého narazilo do plechové stěny kotce. Trpaslík šel ke kotci, odemknul velký vysací zámek a otevřel pletivovou bránu. Lehni, chlapče, rozkázal. Jeho hlas byl na tak malé stvoření příliš hluboký. Štěkání poslušně ustalo. Trpaslík zmizel uvnitř. Zmateně jsem se zastavil před kotcem. Byla příliš velká tma, abych viděl dovnitř. Ze dveří vykoukla červená čepice. Jdeš dovnitř nebo ne? Co je tam? Naše tajná skrýž, co jinýho? Červená čepice zmizela ve stínech, zatímco si trpaslík mumlal, dlouháni jsou vážně blbý. Sklonil jsem hlavu, abych se nepraštil ostrop. Měl jsem neblahé tušení, že si tady sebemenším říznutím koleduju o tetanus. Nakonec se musel přidřepnout. Uvnitř to páchlo po mokrém psovi a výkalech. Ve stínu vrhu se choulilo velké zvíře. Neverlý trpaslík se zastavil jen tak dlouho, aby odstrčil stranou misku s vodou a zvedl skryté padací dveře. Na misce stálo Fafnir. Žebřík se ztrácel ve tmě. Trpaslík prostě vstoupil do díry a zmysel. Pes si zavrčením získal moji pozornost. Ve tmě to znělo neuvěřitelně děsivě. Stín se zřinčením řetězů a brutální silou lehce pohnul. Raději se pou protože on ještě nežrál. zakřičel z díry trpaslík. Pak se zasmál. Došoural jsem se k díře a podíval se dolů. Na dno jsem neviděl, ale vypadalo to tam neskutečně stísněně. Do hajzlu! Pes trochu popošel. Teď už jsem na něj viděl lépe a hned jsem si přál, aby tomu tak nebylo. Měl masivní hlavu jako Rottweiler, a když stáhl tlusté černé pisky, odhalil řadu ostrých zubů a kapající slidny. Pak se na každé straně objevila další psí hlava. Byly dost velké, aby mi ohryzly ruku a všechny končily na jediném svalnatém těle. Všechny tři hlavy zavrčely. Díra byla stěží tak široká, abych tam protlačil ramena, ale pořád lepší, než zůstávat se superpsem. Ve vteřině jsem sjel po žebříku. Dopadl jsem tvrdě a padací dveře se za mnou s prásknutím zavřely. Vzplál malý plamínek a odhalil mi, že se nacházíme v cihlové místnosti. Trpaslík na mě zavrčel přes zapalovač. Dávej, bachady, člověče, kam má velký mahák s nama. Vodři mi bočou a tvoje prdel zažije středověk. Raději to dej pryč, jsem celý od benzínu. Zdálo se, že chvíli přemýšlí o tom, že mě zapálí. Jo, zdálo se mi, že smrdíš trochu divně. Zaklapl zapalovač a znovu mě tak oslepil. Zabušil pěstí na něco kovového. Objevila se svítící štěrbina na úrovni kolen, odkud se na nás podíval další pár prasečích oček. Tak se špehírka zavřela a ozvalo se kovové skřípání, když se odsouvaly závory a otvíraly zámky. Dveře, naštěstí normální velikosti, se otevřely na škvírku. Čekal tam na nás druhý trpaslík s červenou čapkou, bílým plnovousem a upilovanou dvojhlavňovou brakovnicí. Opřel se ji o předloktí. krátká zbraň byla větší než on. Nedokázal jsem si představit, co by se stalo, kdyby z ní ten prcek vystřelil, ale pohled, který na mě upřel mi, napovídal, že by ji neváhal použít, jen aby to zjistil. Můj průvod se udělal a několik komplikovaných gest a zeptal se, jak to jde. Pohodě. Brkovnice poskočila, když kýbl špičetou červenou čepicí do slabě osvětlené místnosti za sebou. Prohlédl si mě ze zdola nahoru. Že už na tebe čeká, tak sebou pohodi. Chovej se k němu s úctou, jinak do tebe nasypeme olovo, dlouhá ne. Chápeš, co říkám? Teď si natrpasličímu zemí, opřel Brkovnici o zeď, zvedl detektor kovu a přejel s ním nad mojí spodní půlkou. I když si stoupil na špičky a natáhl se, nedostal se výš než k pasu. Toho vážně naštvalo. Ohneš se, abych to mohl dodělat, nebo tě mám čapnout za prdel a stáhnout dolů. Vyvaroval jsem se obvyklých sarkastických komentářů a klaknul si, aby mě mohl prohledat. Přístroj zapípal jen nad přeskami a drobnými v kapse. Strážného ho očividně zklamalo, že nemá důvod střelit mě svojí dvacítkou a pokynul mi, ať pokračuju dál. Můj průvodce zamířil do místnosti. Soudě podle velikosti chodby šlo o normální lidskou stavbu, než si ji zabrali pro sebe. Zdivo bylo staré a drlilo se. Holé žárovky poblikávali a houpali se na obnažených kabelech. Zabočili jsme za roh a vešli do velké místnosti. Stereo vyhrávalo gangstarap. Malých tvorů tu byly nejméně dva tucty. Všichni brňaví, s bílým plnovousem a špičatou červenou čepicí. Nábytek uvnitř asi původně navrhli pro děti, protože byl z plastu a měl veselou barvu, ale oni měli do dětí daleko a k veselosti ještě dál. Jeden trpaslík měl sundanou košili a ležel na plastové stoličce. Na bench zvedal 20-kilovou činku. Na hrudníku měl tetování Žiju pro zločin. Každý trpaslík v ruce držel sklenici s alkoholem, která měla řádnou lidskou velikost. Kouř byl tak hustý, až se mi z něj stáhly plíce. Zbraně. Pánové, ti žvíci byly po zuby ozbrojení, většinou levnou 25 nebo dvárvacítkou, ale občas se někomu upasu pohupoval i větší kalibr. Když jsem stoupil, trpaslíci vzhlédli Vysoko. Všichni se snažili vypadat co nejvýhružněji. Pár na mě dělalo složité gangsterské posunky. Jeden do široka roztáhl ruce, jako by říkal, chceš si to rozdát? Pak na mě trhnul hlavou, aby zjistil, jestli neucuknu. Protože byl tak malý, že bych ho možná překopnul přes celé hřiště, můžu upřímně tvrdit, že jsem žádný strach neprojevil. Vzdor, brachu, řekl můj průvodce největšímu trpaslíkovi, který měl i s čepicí 70 centimetrů. Předvedli složité potřesení rukou a pak jedno z těch chlapských obětí, kdy se navzájem poplácali po zádech. Během toho rituálu jsem si všiml, že na mě vzadu v místnosti čeká Herbinčer. Průvodce mi položil nohu na lítko a s překvapivou silou mě postrčil dopředu. Když jsem zavrávoral, tak se zasmál a já měl co dělat, abych sebou nefláknul přes celou místnost. Herbinčer na mě kývnul, když mě uviděl. Někdo jsem přinesl dvě skládací židle pro dospělé a on na tu druhou ukázal. Seděl u dřevěného stolu s uříznutými nohami. Na druhé straně seděl další trpaslík, oblečený stejně jako ostatní, jen na krku mu vysel velký zlatý příběšek ve tvaru dolaru. Ve slabém světle se třpitil. Místnost byla dost velká, aby nám od ostatních trpaslíků poskytla trochu soukromí. Všemi směry se táhly další tunely, což naznačovalo, že tohle místo je víc, než se na první pohled zdá. Sednul jsem si. Auvene, tohle je Sven Kostěná Ruka, vůdce Birminghamských trpaslíků. Svene, tahle je auven pět, řekl Herbinger trpasličímu šéfovi. To o něm jsme mluvili. Oba jsme se nahrbili nad nízkým stolkem, seděli jsme naproti trpaslíkovi, skoro to vypadalo, jako bychom si splyšáky hráli na čajový dýchánek. Trpaslík si mě změřil pohledem. Je hodně velký. Řekl pomalu, jako by to bylo něco špatného. Hodně vysoký. Herbinče přikývl. Já vím, ale je v pohodě. hručím se něj. Neříkal si nic o tom, že bude vysoký. Tím se všechno mění kámo. Já vysokým lidem nevěřím. Ty nevěříš žádným lidem. Chceš vycouvat z dohody? Erl sáhl do kožené bundy a vytáhl zvazek gumičkou stažených bankovek. Byl tlustý a na těch viditelných se skvěl Ben Franklin. Položil peníze na stůl a postrčil je k trpaslíkovi. Sven peníze sebral a pročíslil je palcem. Usmál se. V zubech měl zasazené diamanty. Herbinčere, můj bratře, možná jsem zloděj, ale slovo držím. Jen mě nech něco vyřídit. Pak zmizel. Doslova zmizel, protože jednu vteřinu tu seděl a pak byl pryč. Jeho židle byla prázdná. Zmizely i peníze. Zamrkal jsem. Erla to nepřekvapilo. Komšel? Komšel? u mě takovej trik, proto se hodí, mají dar být nevidění. Někdo dal Erlovi pivo a on s ním kýbl mým směrem, jako by mi připíjel. Nezůstal si na základně, jak jsem ti říkal. Ne, ne, nezůstal. Dopřál si teatrálně dlouhý lok. Neuposlechl jsem jeho rozkaz, ale on mě dobře znal. Věděl, že když dojde na odanost, mám až sebevražedné sklony. Ohražovali tvoji rodinu. Překvapila by mě, kdybys tam zůstal. Ale se na mě nezlobil. Rozhlédl jsem se po sklepě. No, tak co si to právě koupil? Informace. Aha, super. Už jsem se myslel, že rozšíříme firmu na obchod s drogami nebo tak něco. Jaký druh informací? neodpověděl přímo. A nejdřív jsem se myslel, že Majer zlže. Na základně v žádném případě Krtek být nemohl, ale s tím, jak se to teď semlelo, se musíme podívat pravdě do tváře. Infiltrovali nás, proto musíme nasadit naši tajnou zbráň. Už si se setkal s pár tvory, co žijou ve stínu lidstva, ale ti živořili na okraji společnosti. Trpaslíci nám žijou přímo pod nosem. Za ty tisíce let jsou v tamistři, jsou přímo mezi náma. Trpaslíci jsou nenápadní. Najdeš je ve všech městech a nikdo o nich neví. Oni jsou měští. Erl se podíval na skupinu mrňavých tvorů, co nás podezřívavě sledovala zadunění repu. No, tak nějak. Vrátil se ke svému pití. A původně jsou ze Skandinávie, ale každý se musí přizpůsobit. Za starých časů se schovávali na farmách a proklínali zvířata, když jim vlastníci nenechávali dobrý dary. V podstatě je to staromodní placení za ochranu, i když dneska už jdou s proudem. Tihle se na neštěstí učili americký kultúře ze sledování telky, většinou raperských klipů. Stěšil jsem hlas. Myslel jsem, že trpaslíci by měli být veselí a rostomilí. Víš, jak to myslím, růžový tvářičky, velký úsměvy, buď slatí chlapíci, co si stavíš na trávník. Tihle prckové rostomilí nejsou. Tihle mě vyloženě děsí. Lidi milujou. Když se vezme děsivá věc, se udělá se rostomilou. Přečti si pár starých příběhů, než je upravili pro malý děcka. Když si nechal farmářskýmu trpaslíkovi talíř ovesný kaše a zapomněl přidat máslo, tak se nakrknul a podřezal ti všechny krávy. Připadá ti tahle rostomilý? Ne, to mi spíš připadá jako někdo, koho si najmeš a on tě pak podrazí. Můžeme jim věřit? Jasně, že ne. Jsou to křiváci ale tahle banda mi něco dluží. Mluvení nech na mě. Před námi se zabilnil vzduch a na židli najednou zase seděl Sven. Jeho diamantová rovnátka zazářila, když se usmál. Trochu mě to znervózňovalo. Jsme do hodnotí, zeptal se Herbinčer. Má se to takhle. Já ty musím řídit biznis, Herbinger. Vzdá se vojáka. – Bacham, je zralý k utrhnutí, můj příteli. A na to potřebuju spoustu silných rukou, takže tě to bude něco stát. Tohle je svět vlků, víš, jak to myslím. Skoro, jako by ho slyšel, kotec nad námi se otřásl a trojhlavý mutant začal na něco štěkat. – Trpaslíci ze západního pobřeží se cpou na mojou zemí. Ty parchanty musí někdo usměrnit. Můj šéf na mě kývl očividně měl potřebu mi to vysvětlit. Jižanský trpasličí rodiny jsou ze Švédska. Ty kalifonský jsou norové. Nosí modrý čepice. My s nima nemáme žádný spor, ale ti trpaslíci právě vylezli z lodi a hned zkouší machrovat na mému zemí. Hleda vesnu. Tohle je jich, víš, jak to myslím. Erl se usmál. Co kdybych ti dal půlku předem? Druhá půlka až dopadneš špráskače. A já vím, že to zvládnete. Zmínil jsem se o tom, že jsem jednou dělal pro Al Capona. Trochu mi ho připomínáš. Trpasličí bos se při tom komplimentu rozářil. Přirovnání k Al Caponovi pro něj musela být velká pasta. Luskl prsty. Po jeho boku se okamžitě materializoval další trpaslík. Málem se vyskočil z kůže. Tohle je můj kluk, heimdal dal Thorfinn Flargin, ale mi mu Genome, protože je to rozzenej zabiják. Jako trpasličí Tony Montana bude vám kredit záda. Nově příchozí potáhl z doutníku. Poznal jsem v něm drpaslíka, co mě vyhražoval na verandě. To by měl, přikývl Erl. Měl co? Zeptal jsem se nechápavě. Vyč mochat, práskače. Postarat se o biznis. G. Noum zvedl košili a znovu se pochlubil pistolí. V lepším světle jsem v ní poznal pochromovaný Walter P-22. Ne. Zůstaneš na základně a neviditelný. Budeš mi dávat bacha, dokud nezjistíš, kdo donáší dočasnosti A mluvit budeš jenom se mnou nebo s Auvenem, tak to bude. Korva, no jak chceš, pse, dokud platíš. Čím dřív práskače najdeš, tím dřív dostaneš zbytek peněz. Zdálo se, že Sven k tomu má výhrady. Gino, je fakt dobrý. Myslím, že zbytek prachu bychom měli dostat hned, jestli víš, jak to myslím. Já si myslím, že chceš schrápnout prachy, aniž bys ukázal nějaký výsledky. Ne, polovina teď, polovina až najde špeha. Erl se choval, jako by s kriminálními živly už párkrát jednal, ale sakrá, vždyť on se podle všeho znal s Al Caponem musel jsem si připomenout, že můj šéf už tu nějaký čas je. Herbinčere, můj pse, Džínoum je můj nejlepší drpáslík, můj hlavní tonte, jak se říkalo ve staré vlasti. On to zvládne, i když se bude muset snížit ke spolupráci. Zavrčel na mě s vysokýmá. Ti malí surovci a jejich ubohé vytahování už mě začínalo unavovat. Ale spodně nejsem zahradního zdoba, zamumlal jsem. Cože? zařval Sven a odstrčil stůl. Co jsi řekl? A to zabručal Erl. Ozval se hlasitý chord svakání a chrastění, když byl tucet pistolí vytažený z různých pouzder a odještěný, Natahovali se úderníky a cvakali o závěry. Protože jsem seděl, džínoum mi mohl dosáhnout na krk. Jeho malý Walter se mi bolestivě zarel pod ucho. Pa chceš chcípnout, buzna? zaječel. Celý trpasličí genk postoupil ku předu zbraně namířené, většinou to byly pistole, takže mě čekala smrt v krupobití kulek malého kalibru. Zjevně jsem se dopustil hrubého porušení trpasličí etikety. Udělejte to a dostanu hlad, prohlásil Herbinčer. Varuj vás. Přitom trpaslíci zaváhali. Podle všeho věděli, čeho je můj šéf schopný. Tud se tmalý hlavní se vznášel kolem mojí lebky, jak Svenova tvář rychle dostávala tmavě rudý odstín. Máš představu? Jak potupný je trčet na dvorku a odhánět fej. Máš, majde, už tě někdy proklal čaroděj a zasadil si tě do trávníku, co? Omlouvám se, to jsem nevěděl. Vykřikl jsem, zvedl jsem ruce na znamení, že se vzdávám. Přejdeš do mýho domu a myslíš si, že ti projde, když nám budeš nadávat do zahradních trpaslíků? Já si to nemyslím. Klobci, sejměte ho, nařídil Sven. Nestřílejte. Můj šéf vstal tyčil se so nad mrňavými gangstry. An se ve skandinávském falklaru nevyzná. Dejte tomu klokovi pokoj. Dneska měl pernej ten. g zavrčel. Vyžaduj respekt. Zastřel ho a budeš se muset vypořádat se mnou. A i kdyby jeden z vás mrňavých hajslíků měl nabita stříbrnej má, venku parkuje moje pravnučka a pár talovců. Uslyší střelbu, přijdou sem dolů a Julie vás všechny zabije. Já ji viděl, ozval se jeden trpaslík. Na holku je vážně vysoká. Několik dalších trpaslíků přitom pokývalo hlavou, jako by ta skutečnost byla nějak obzvláště děsivá. Byla to napjatá chvíle. Tvoj chlap musí zaplatit za to, že se v našem vlastním domu je posmíval mimo klukovi. Trval na svém sven: Sakra ne, řekl Herbinčer. „ Ty víš, že nemůžu ztratit před své malitva. On jsem přišel a nazval mýho Tomte zahradním drpaslíkem. Takže buď projeví nějaký respekt, nebo promluví naše zbraně. Ale sponě na kládačku dostat musí. Zdálo se, že nad tím Erl chvíli přemýšlí. To zní fér. O Erle, říkal jsem ti, že mluvení máš nechat na mě. Výprask je lepší, než se nechat zastřelit. Dobře, Svene, ale uděláme to sportovně. Bude to fér boj. Můj chlap vyhraje, ty odvedeš svou práci a dostaneš polovinu před a polovinu potom. Tvoj trpaslík vyhraje... Dostaneš všechno hned a ještě ti přihodím deset táců jako bonus. Vůdce trpaslíků se nad tím zamyslel, pomalu si pročesával plnobous. Ale musí to být férovej souboj. Férový, zeptal jsem se zmateně. Pohádkové bytosti nebo ne, já vážil 130 kilo a dřív jsem bojoval v ilegálních zápasech. Na bench jsem zvedl 180 kilo a jednou jsem umlátil chrlič páčidlem. Souboj s někým velkým jako panenka Kebič Peč-Kit bude těžko férový boj. Sven zvedl obě ruce, roztáhl prsty a ukázal je herbinčerovi. Trpaslíci měli na každé ruce šest prstů. 12. Můj šéf zavrtěl hlavou. A jsem. Oni o něčem smlouvali? Sven ohnul dva prsty. Deset. Nebo tady někdo schytá kulku. Dobře, ale žádný zbraně. A nesmíte ho zabít. Potřebuju ho ve svém týmu. Jakmile odpadne, necháte ho být, nebo se do toho vlažím já. Dohodnu to. Ten tleskl. Najednou, jako by v místnosti bylo nejméně o třicet paslíků víc. Peníze putovaly z ruky do ruky když okamžitě začaly uzavírat sásky. Vážně, zeptal jsem se nevěřícně. G-Nome stáhnul pistoli z mého krku. Divoce se zubil, když dva a dvacítku hodil dalšímu pěděmužíkovi, tak začal ukazovat na některé trpaslíky. I ti se zbavili zbraní. Polonahý žiju pro zločin se zařenčením pustil činku, vstál a zapraskal prsty. Další trpaslíci hbitě vyklízeli z prostředku místnosti nábytek. Měl jsem takový pocit, že to nedělají poprvé. Nedrž se zpátky, jsou tvrdší než vypadaj. Sam Haven se jednou opil, parval se s polovinou drpaslíků, co čekají tebe a dostal pořádně na prdel. Byla to vážně sranda. Neboj se, že bys někoho z nich zabil. Jsou to magický bytosti, takže něco vydržej. A snaž se neprehrát, protože to by společnost přišlo na dalších desetisíc dolarů. Když jsem stál, Erl mě poplácal po rameni. I když pahlet na tebe, jak se najednou pereš s deseti trpaslíky mi za to stojí. Ale, ale... jak se mi to všechno vymikalo z rukou. Vždyť už mám za sebou celý podělaný den... V místnosti teď byla spousta trpaslíků. Opravdové moře červených čepic kolem nás vytvořilo kruh. Čekalo tam na mě deset těch malých hajzlíků. G. Nome chodil sem a tam, ukazoval všem prsty vítězná večka. Nemůžu do nich mláčit, jsou prťaví. Publikum začalo bučet. Alfenhe, nejsou tu žádný pravidla. Nezapomeň si chránit na. No. Erl mávl rukou k mému rozkroku. Víš, oni budou většinou tlaut pod pás. Tohle bylo směšné. Nemohl jsem do nich mlátit. Mohli by vybuchnout nebo tak něco. Začněte! zakřičel Sven, kostěná ruka ze své vyhlídky na stole. Vítej v domu, Hromu, ty buzna! zaječel džínou. Ach jej, no tohle je vážně napřít. Zabručil jsem, když se na mě najednou vrhlo deset trpasličích gangstrů. Hrvaček už jsem zažil spoustu, ale tohle byla úplně nová zkušenost. Vlna těl se srazila s mými čéškami a já byl okamžitě smeten k zemi mořem bydlých plnovousů. Malé pěsti do mě bušily s rychlostí a intenzitou tropické bouře, ale každá dopadala tvrdě jako kámen. Něco jsem nesrozumitelně zaječel a snažil se ochránit si citlivé partie. Na svou velikost byli pozoruhodně silní. Říkal jsem ti, že se nemáš držet zpátky. Křikl na mě z publika Earl, když mě kožená bota dětské velikosti nakopla do ohrisku. Tak už se krev stáň a pojhuji. vsadil jsem na tebe velký prachy. Ležel jsem na zádech. Tři trpaslíci mi seděli na hrudníku a břiše. Poskakovali a bušili do mě jako mrňavé zbíječky, zatímco ostatní kolem mě vytvořili kruh a kopali. Natáhl jsem se a chytil první věc, co mi přišla pod ruku a ze které se vyklubal plnovous. Pak jsem ší silou zatáhl. Trpaslík mi odletěl z hrudi a zmysl. Podlí! čelo publikum. Vousy byly podle všeho citlivé místo. No, víte, co mi můžete. Pekal mě to bolelo. Chytil jsem na každé straně zavouse jednoho kopajícího pedižvíka a praštil jimi o sebe. Vážili asi jen deset kilo, takže do sebe narazili pořádnou silou. Převrátil jsem se a odhazoval drpaslíky všemi směry. Bytí nepřestávalo. Zařval jsem, přimáčkl jednoho pod sebou a ten mrňavej hajzlík mě stejně dál mlátil do ledvin. Posadil jsem se na každém rabení jeden trpaslík. Jeden se mi snažil zaháknout ruku do koutku úst, druhý mě kousal do ucha. Oh, Nabral jsem pěstí toho na obličej a odhodil ho do vzduchu. Vyškrábal jsem se na nohy, všude na mě vysely trpaslíci, všichni do mě tloukli, kopali, bušili do mě koleny i lokty a kousali. Zažíval jsem jednu nepřetržitou bolest. Když už jsem stál, začal jsem drpaslíky odhazovat do publika. Po dopadu se jim dostalo poplácání po zádech od jejich bratrů, než se rychle vrátili do rvačky. Byl to sám Gino, kdo se prosmíknul přede mě a uštědřil mi pravý hák do varlat. Projela mnou neuvěřitelná bolest následovanám dlobami. Klesl jsem na kolena. Aha, tak co by bylo... Zachrčil jsem přes neustávající příval ran. Všechny myšlenky o fér boje veletěly komínem, když z mého nitra na povrch vybublal oprávněný vztek. Ve výhledu se objevil dží v usmívající se obličej. Mrňavá očka hledala příležitost k další ráně. Úsměv zmizel, když jsem ho svojí velkou prackou popadl pod krkem. Vyvalil oči. Zvedl jsem Gino, nouma, vstál, chytil ho druhou rukou zakopající nohu a třísknul s ním od cihlový strop. Zmizel v oblaku červeného prachu. Publikum vydalo zvuk, který zněl jako uch. Stáhl jsem ho dolů, pustil mu krk a roztočil ho za nohu. Půl tuctu trpaslíků jsem s ním vyrazil z kruhu. Na vrcholu oblouku jsem dží mu v kotník pustil a on odletěl daleko do chodby. Trpaslíci se na mě znovu vrhli. Pamatuju si, že mi vysely na každé noze, táhnul jsem je po podlaze a další mužíci odletovali všemi směry. Ale pak mi někdo ze zadu o hlavu rozbil láhev od piva a všechno se zamlžilo. Řekl jsem žádný zbraně, zažval Earl. Tahle zbraň byla. Zavrávoral jsem dozadu a upadl na zadek Kolem byla rozezetá doslova hromada sténajících trpaslíků. Publikum bučelo a házelo na mě odpadky, ale naštěstí už mezi nimi nebyly žádné flašky. Šílený vzteky jsem se zvednul, dezorientovaný a připravený umlátit celé publikum k smrti. Cítil jsem horkou krev stékajícími pokrku. Letělo na mě několik dalších předmětů. Hej, čumte na tohle, vy brňavý sráči! Chytil jsem pod krkem nejbližšího trpaslíka a zvedl ho nad hlavu. To stačí, zakřičel Sven a bombardování ustalo. Od boty se mi odrazila poslední plechovka od koli. Hruď mi stěžkla vyčerpáním, mozek mě bolel od rány lahví, každá píť mého těla pulzovala zhvožděnou tkání i skřípnutými nervy a měl jsem pocit, že se každou chvíli pozvracím. Ale hlavně jsem zušil. Byl jsem připravený na další kolo. Napřáhl jsem se pěstí. Trpaslík, kterého jsem držel, zapištěl hruzou. A vené, postaha trpaslíka, nařídil mi Élo. Pomalu jsem sklonil pěst a pidi mužíka pustil, stáhnul se zpátky mezi ostatní. Sven překřičel bučící dav. No dobře, hrbindre, vyhrál Dohoda je dohodě. Znovu se objevil džínoum. Chyběla mu čepice, plnovou směl špinavý od prachu a krve. Vstoupil zpátky do kruhu a odplyval si na zem. Publikum stěchlo. Výhružně se na mě podíval, protahoval si svaly a já se připravil na další útok. Ještě, či to nestačilo? zachrčel jsem. Ta nebezpečná malá potvora si mě chvíli prohlížela. Víš ty co? Máš právo být takhle vysoký. Konečně se usmál, vycenil krví potřísněné zuby. Tohle byla ta zatraceně nejlepší rovačka za celý roky. Otočil se na herbinčera. Jedeme dál. Herbinčer natáhl ruku s roličkou bankovek. A pak seš na to dost Sakra jo, odpověděl džínům, když mu vytrhl peníze. Všichni trpaslíci začali jásat. Když mě Julie viděla, jak celý potlučený a plný modřin vycházím z trpasličího domu, chtěla vědět, co se mi stalo. Krycí historku jsme si s Erlem bohužel nevymysleli a lhát Julii, zvlášť když jsem asi utrpěl menší otřes mozku, mi nepřipadalo jako nejlepší nápad. Proto jsem jí řekl, že je to tajný a že jí to vysvětlím později. Pochybuju, že by se jí to zamák líbilo ale byla profesionál a chápala, že k tomu s airlem máme své důvody. Když se na to podívám z té lepší stránky, opravdu se nějak netoužil jí vyprávět, jak mi nařezal gang zahradních dekorací. Mož zase telefonoval, snažil se někomu dalšímu vysvětlit, že jejich zájezdní autobus explodoval. Řádení Monster očividně trochu přesahovalo obvyklé povinnosti jeho PR firmy. Vlezl jsem si dozadu do dodávky a Grátchen mi začala sešívat zátylek. Doplňovalo se to se stehy, co mi předtím udělala na čele. Ach, ta symetrie! Erl nám ukázal, že se máme otočit, a náš konvoj vyrazil zpátky do Kazadoru. Julie a Moš jeli stejným autem, zatímco má zničená maličkost ležela vzadu a kostěná jehla a nitmi projížděly kůží na hlavě. Snoubenka se bratrovi snažila vysvětlit, o kolik je pro něj bezpečnější zůstat chvíli s námi. Bezpečí bylo očividně hodně relativní pojem. Za pár minut byl jejich hovor jen bzukot v pozadí. Asi nebyl nejlepší nápad dát si šlofíka, když jsem zrovna dostal silnou ránu do hlavy, ale byl jsem utahaný, samá modřina a dlouho jsem nespal, takže jsem odpadl hned, jak jsme najeli na dálnici. No.